Kapitola 37. Kousek ohně. Ferniel byla obrovská křižovatka, ale na místě, kde se setkávaly cesty, nestál žádný hostinec. A místo něj tu byly mezi stromy mítiny, kde si poutníci stavili na noc tábory. Kdysi, před mnoha lety a mnoho mil odtud, přibylo do Farniel pět skupin poutníků. Každá z nich si vybrala palouk a když se slunce sklonilo k západu, všichni zapálili ohně a odpočívali na své cestě od někud někam. Později, když slunce úplně zapadlo a na obloze se chopila vlády noc, přišel po cestě starý, otrhaný žebrák. Šel pomalu a opatrně, opíral se o hůl. Neměl ani penci, dokonce ani váček, do něhož by si ji mohl dát. Patřilo mu jen jeho vlastní jméno a i to už bylo za dlouhá léta prošoupané do tenka. Kdybyste se ho zeptali, kdo je, odpověděl by nikdo. Ale to by se pletl. Ten starý muž tedy vstoupil do Farniela. Měl hlad jako vlk a unaven byl až do morku kosti. Na nohou ho držela jen naděje, že mu někdo poskytne něco k snědku a místečko u ohně. A tak, když dálky zahlédl oheň, sešel z cesty a znaveně se k němu vydal. Brzy spatřil mezi stromy čtyři vysoké koně. V jejich postrojích stále stříbro, podkovy měly ze stříbrné slitiny. Opodál uviděl tucet mul naložených zbožím, božím vlněnými látkami krásnými šperky a ostrými ocelovými noži. Ale nejvíc žebráka upoutal kus masa narožně nad ohněm, z něhož do ohniště se žavými uhlíky odkápával tuk. Téměř omdleval z hodné lahodné vůně, neboť se velkl po cestě celý den a neměl kýdlu nic, kromě hrsti žaludů a natlučeného jablka, které našel u silnice. Vstoupil na mítinu a pozdravil tři muže s tmavými vůsy, kteří seděli kolem ohně. Dobrý večer, řekl. Nemohli byste postrádat kousek masa a místečko u ohně? Otočili se, jejich zlaté řetězny se zaleskly odrazem od plamenů. Ovšem, pravil jejich vůdce, co máš sebou? Trochu peněz? Prsteny nebo strehlaum? Nebo máš pravou celskou minci, jakou si my ceníme de vše? Nic z toho nemám, přiznal žebrák a rozevřel dlaně, aby ukázal, že jsou prázdné. Pak tu nic nehledej, řekli ti muži a žebrák si jen díval, jak odkrajují tlusté kusy skýty nad ohněm. Bez urážky vyléme, tak to v tom příběhu je. Já nic neřekl. Vypadal jsi, jako by se k tomu chystal. Možná, ale to počká. Stařec se trmácel dál ke světlu dalšího ohně mezi stromy. Dobrý večer, zvolal, když vystoupil na další mítinu. Snažil se, aby to znělo veselé, i když byl tak unaven a rozbolavělý. Nemohli byste mi darovat kousek masa a tepla z ohně? Tady seděli čtyři poutníci, dva muži a dvě ženy. Při jeho pozdravu se všichni zvedli, ale žádný z nich nepromluvil. Starý žebrák zvořile čekal a snažil se vypadat příjemně a neškodně. Ale ticho se prodlužovalo a prodlužovalo, a nikdo nepromluvil jediné slovo. Starce to pochopitelně rozčilovalo. Byl zvyklý, že se ho lidé straní nebo odhánějí, ale tihle jen stáli. Mlčeli a neklidně přišlapovali z nohy na nohu, škubali se jim ruce. Když už se chystal nasupeně odejít, zvedly se plameny výš a on spatřil, že ti čtyři mají na sobě krvavě rudé šaty ademských žoldnéřů. Stařec pochopil. Ademům se také říká tichý národ. Mluví jen zřídka. Starý muž znal o Ademech spoustu pověstí. Slyšel, že ovládají tajemné umění zvané Letany. To jim umožňuje obklopit se mlčením jako zbrojí, která odvrátí útok čepele a zastaví šíp v letu. Proto tak zřídka mluví. Četří si slova, drží je v sobě jako uhlí vnitru pece. Tato nashromážděná slova jim dodávají tolik energie, že nedokážou zůstat úplně v klidu. Proto sebou také neustále cukají a vrtí. Když se pak pustí do boje, pomocí svého tajného umění pálí slova ve svém nitru jako zdroj energie. To je činí silnými jako medvědi a rychlými jako hadi. Když žebrák tyto historky slyšel poprvé, považoval je za pohádky od táborových ohňů. Ale před lety v Modegu spatřil ademskou ženu bojovat s městskou stráží. Vojáci měli brnění a byli dobře vyzbrojení. Měli mocné paže a hrudníky. Přikázali ženě jménem krále ukázat meč a ona jim ho předložila, byť zdráhavě. Jakmile ho měli v rukou, začali se chlípně šklebit a chtěli ji osahávat a dělali jí nemravné návrhy ohledně toho, co by měla udělat, aby zbraně dostala zpátky. Byli to vysocí muži v lesklé zbroji a měli ostré meče. Před ní však padaly jako podzimní pšenice. Tři z nich zabila, polámala jim kosti holýma rukama. Její vlastní zranění proti tomu nic neznamenala, měla jen na nalíci, mělký šram na ruce a lehce kulhala. I po takové době si stařec pamatoval, jak si slízla krev ze hřbetu ruky jako kočka. Na tohle tedy žebrák pomyslel, když uviděl Ademy. Veškeré pomyšlení na jídlo a teplo ho opustilo, pomalu zacouval mezi stromy. Potom se vydal k dalšímu ohni. Doufaje, je, že na potřetí bude mít víc štěstí. Na dalším palouku stálo několik atuřanů kolem mrtvého osla u vozu. Hele, křikl, chyťte ho, přivážeme ho k vozu, ať ho táhne. Starý muž se vrhl zpátky do lesa a po chvilce kličkování se atuřanům schoval pod hromadu tlejícího listí. Když jejich hlasy utichly, vyhrabal se spod listí a našel svou hůl. Pak se s odvahou člověka, který je chudý a hladový, vypravil k dalšímu ohni v dálce. Tady by mohl najít, co hledal, protože kolem čtvrtého ohně seděli kupci z Vintu. Za jiných okolností by ho pozvali na večeři a řekli by, kdy se nají šest lidí, nají se i sedm. Ale v té době už stařec vypadal hrozně. Rozsuchané vlasy mu trčely na všechny strany. Jeho roucho, už předtím otrhané, bylo nyní nacáry a špinavé. Obličej mu zbledl strachem a dech mu v plicích výzdal a stěnal. Proto vinťané jen zalpali po dechu a dělali ochranná gesta. Považovali ho za nějakého mohylového ducha, víte? Někoho z těch neklidných mrtvých, kteří se podle pověrčivých vinťanů po nocích potulují kolem. Každý z kupců dostal jiný nápad, jak si ho zbavit. Někteří mysleli, že ho zastraší oheň, jiní zase, že ho zažene sůlu rozsypaná v trávě a jiní se domnívali, že železo dokáže přerušit spojení duše s mrtvým tělem. Když tak poslouchal, jak se hádají, že brák usoudil, že ať už se dohodnou na čemkoliv, jemu z toho nic dobrého nekyne a raději se vrátil pod ochranu lesa. Tam si našel kámen, sedl si a očistil se od listí a hlíny, jak nejlépe dokázal. Když si chvíli poseděl, rozhodl se, že zkusí ještě poslední tábořiště, jelikož věděl, že by stačil jediný štědrý poutník, aby ho nasytil. Zaradoval se, když u posledního ohně spatřil sedět osamělého muže. Když přišel blíž, uviděl něco, co ho současně potěšilo i vystrašilo, neboť přestože že žil mnoho let, ještě nikdy nemluvil se žádným Amirem. Ovšem věděl, že Amirové patřili k církvi Teluově a nebyli součástí církve, řekl Vilém. Cože? Ovšem, že byli. Ne, patřili k aturskému úřednickému aparátu. Měli vekarum, soudní pravomoc. Přezdívalo se jim svatý řád Amira, Šlo o silnou pravou paži církve. Sádíš jo? Dobře, pokud vydržíš močet až do konce příběhu. Starý žebrák byl potěšen, neboť věděl, že Amirové patřili k Teluvě církvy a církev byla někdy k chudým štědrá. Amiro vstal, když se stařec přiblížil. Kdo to sem jde? zeptal se. Jeho hlas zněl mocně a hrdě, ale také unaveně. Věz, že jsem jedním z Amirů. Nikdo se nesmí stavět mezi mě a mé poslání. Budu jednat pro dobro všech, i kdyby mi bohové a lidé stáli v cestě. Pane, ozval se žebrák, doufám jen v kousíček místa u ohně a nějakou almužnu na dlouhé cestě. Amir mu pokynul, aby přistoupil blíž. Byl ve zbroji z lesklých ocelových kroužků, jeho meč měl výšku dospělého muže. Měl oslněvě bílý tabart, ale od loktů se barva měnila v karmínovou, jako by ponořil ruce do krve. Uprostřed rudi nesl znak Amirů, černou věž, ovinutou temně rudým plamenem. Stařec si sedl kohni a vzdychl, když mu teplo začalo vsakovat do kostí. Po chvilce Amen promluvil. Obávám se, že k jídlu ti nemám co nabídnout. Můj kuň dnes povečeřel lépe než já. Ale to neznamená, že se najedl do sytosti. Mně postačí cokoliv, řekl stařec. Zbytky jsou pro mě vzácnost. Nejsem pišný. Amir si povzdechl. Zítra musím ujet 50 mil, abych zastavil soud. Pokud neuspěju nebo se zdržím, zemře neviná žena. Tohle je vše, co mám. Amir ukázal na kus plátna s kůrkou chleba a kouskem zíra. Oboje dohromady by sotva trochu zmenšilo starcův hlad. Pro tak velkého muže jako tento Amir to byla opravdu ubohá večeře. Zítra musím jet a bojovat, pravil muž ve zbroji. Potřebuji svou sílu, tudíž musím zvažovat tvou hladovou noc proti životu té ženy. Amen zvedl ruce a podržel je dlaněmi nahoru jako misky wach. Když provedl ten pohyb, starý žebrák zahledl hřbetý jeho rukou a na okamžik se polekal, že se Amer pořezal a že mu mezi prsty a popředlochtích stéká krev. Pak plameny v ohništi zatančily a žebrák zjistil, že je to jen tetování, ale přesto v něm ty krvavé značky na Amenových pažích vyvolaly zachvění. Určitě by se chvíla mnohem víc, kdyby věděl, jaký význam ty značky mají. Ukazovali, že tento Amir má plnou důvěru svého řádu, tudíž jeho činy nebudou nikdy prověřovány. A když za ním stojí řád, ani církev, ani soud, ani král proti němu nesmějí zasáhnout. Protože ten muž je jedním z ciritů, nejvyšších z Amirů. Kdyby zabil neozbrojeného člověka, v počích řádu by nešlo o vraždu. Kdyby na ulici uškrtil těhatnou ženu, nikdo by ho neobvinil. Kdyby vypálil kostel nebo rozbil starý kamenný most, dokonce i impérium by ho považovalo za nevinného a věřilo by, že to učinil ve službě vyššímu dobru. Jenže Žebrák nic z toho nevěděl a tak to zkusil znovu. Nemáte-li žádné jídlo navíc, nemohl bych dostat aspoň penci nebo dvě? pomyslel na ceálský tábor, kde by si mohl koupit kousek masa a chleba. Amir zavrtěl hlavou. Kdybych je měl, rád bych ti je dal, ale před třemi dny jsem dal poslední peníze čerstvému vdovci s hladovým dítětem. Od té doby jsem bez peněz právě tak, jako ty. Potřásal hlavou se znaveným a lítostivým výrazem. Přál bych si, aby tomu bylo jinak. Nyní však musím spát, a ty musíš jít. Stařec s tím nebyl načen, ale v Amirově hlase slyšel cosi, co ho přimělo k ostražitosti. A tak se s námahou zase vyškrábal na nohy a obrátil se k ohni zády. Než ho všechno teplo Amirova ohně opustilo, utáhl si opasek a rozhodl se, že půjde dál až do rána. Doufal, že mu cesta přinese trochu štěstí nebo se na ní alespoň setká s lídnějšími lidmi. Prošel tedy středem Farniel a v tom uviděl kruh velkých šedých kamenů. Mezi nimi zahlédl slabou záři ohně, skrytého v jámě ohniště. Uvědomil si, že necítí kouř a pomyslel si, že tihle lidé pálí Renelové dřevo, které vydává silný žar a přitom nepáchne ani nečmoudí. Potom si všiml, že dva z těch mohutných obrysů nepatří kamenům. Byly to vozy. Kolem kotle nad ohněm se zluklo několik lidí. Ale stařec už se vzdal vší naděje a tak prostě kráčel dál. Už kameny téměř minul, když na něj někdo si zavolal. Hej ty, kdo jsi a proč tady chodíš za noci? Nejsem nikdo, odvětil stařec. Jen ubohý žebrák, který kráčí po své cestě... Až nakonec. Proč ale jdeš dál, místo co by ses uložil ke spánku? Tyto cesty nejsou v noci bezpečné, pokračovala hlas. Nemám žádné lůžko, stařec na to. A dnes se mi nedaří žádné si půjčit ani vyžebrat. Tady se jedno najde, budeš-li A něco málo k večeři, pokud jich chceš s námi sdílet. Nikdo by neměl putovat celý den a celou noc. Z úkrytu mezi vysokými šedými kameny vystoupil pohledný, vousatý muž. Vzal start se za loket a vedl ho kohni. Volal přitom, máme dnes hosta. Před nimi se cosi pohnulo, ale noc bez měsíce byla temná a oheň hořel hluboko v jámě, takže žebrak nevěděl, co se tam děje. Zvědavě se zeptal, proč svůj oheň skrýváte? Jeho hostitel si povzdechl. Ne, všichni lidé nás mají v oblibě. Cítíme se nejbezpečněji, když se vyhýbáme potížím. Kromě toho dnes máme jen malý oheň. Proč pak to? Zajímal se žebrák. Stolika stromy kolem byste snadno mohli mít větší. Dříve jsme sbírali suché větve, vysvětloval bousatý muž. Jenže lidé nás nazvali zloději a stříleli po nás štípy. Tak jsme se spokojili s tímto a zítra už to nějak dopadne. Potřásl hlavou. Ale moc mluvím. Smím ti nabídnout něco k pití? Doušek vody, pokud můžeš trochu postrádat. Nesmysl. Dostaneš víno. Víno žebrák už dávno neokusil. A z pomyšlení na něj se mu zbíhaly sliny. Ale věděl, že víno na lačný po potom, co se den trmácel na cestě, není dobrý nápad. A tak řekl. Jsi velmi laskav, budiš ti požehnáno. Ale mně stačí voda. Muž vedle něj se usmál. Tak si dej vodu a víno, jak je ti libo. A s tím žebráka zavedl k sudu s vodou. Starý žebrák se sklonil a nabral si nabíračku vody. Když ji ochutnal, připadala mu chladivá a sladká. Ale jak nabíračku zvedal, nemohlo mu ujít, že je sud skoro prázdný. Navzdory tomu ho hostitel pobízel. Nabere si ještě jednu a smí práh s rukou a tváře. Poznám, že jsi na cestě hodně dlouho. Tak si žebrák nebral podruhé a když měl čistý obličej a ruce, cítil se osvěžen. Hostitel ho znovu uchopil za loket a vedl ho kohni. Jak se jmenuješ, otče? A znovu se žebrák podivil. Už po mnoho let se ho nikdo neobtěžoval zeptat na jméno. Bylo to tak dlouho, že se musel zastavit a chvíli vzpomínat. Seop, odpověděl nakonec. Jmenuji se Seop. A ty? Já jsem Teris, představil se muž a usadil žebráka ohni Tohle je sila, má žena. A Vint, náš syn. A tady Shary a Bentum a Lil a Peter a fent. Potom mu Teris přinesl víno. Silá mu dala misku bramborové polévky, krajíc teplého chleba a půlku zlaté dýně se sladkým máslem. Bylo to prosté jídlo a nebylo ho mnoho, ale seopově to připadalo jako hostina. A zatímco jedl, Vint mu doléval víno, usmíval se na něj, seděl mu u kolenou a říkal mu dědečku. To poslední bylo na starého žebráka trochu moc, až se z toho tiše rozplakal. Možná to bylo tím, že byl starý a ten den byl dlouhý. Možná proto, že odvykl v lídnosti. Nebo to bylo tím jiném. Ať už byl důvod jakýkoli, po tváři mu začaly stékat slzy do dlouhého bílého vousu. Teres to uviděl a rychle se zeptal: Otče, co pak se děje? Jsem hloupý stařec, pravil Seop, víc k sobě než k ostatním. Byli jste ke mně vlídnější než kdokoliv jiný po celá léta a já lituju, že se vám nemám jak odvděčit. Tedy se usmál a položil mu ruku na záda. Opravdu bys nám rád zaplatil? Nemůžu. Nemám nic, co bych vám mohl dát. Trisův ústně se rozšířil. Seope, my jsme edemští ruhové. Nejvíc ze všeho si ceníme něčeho, co má každý. Seop viděl, jak se k němu s očekáváním obrátili všechny tváře kolem ohně. Tedy pokračoval. Můžeš nám vyprávět svůj příběh. Seop nevěděl, co udělat a tak začal povídat. My pověděl jim, jak přišel do Farniel, jak chodil od jednoho ohně ke druhému a doufal v almužnu. Nejdřív se zajíkal a jeho vyprávění klopítalo, neboť byl dlouhou dobu sám a nebyl zvyklý mluvit. Ale brzy jeho hlas zesílil, slova se osmělila a jak oheň blikotal a odrážel se v jeho modrých očích, začaly mu ruce tančit v dopravodu jeho starého, vysušeného hlasu. Dokonce i edemští Hové, kteří znají všechny příběhy světa, mu naslouchali s úžasem. Když příběh skončil, kočovníci se pohnuli, jako by se probouzeli z hlubokého spánku. Chvíli se jen dívali jeden na druhého, pak všichni pohlédli na Seopa. Tady svěděl, nač všichni myslí. Seope, pravil je mě, kam si měl namířeno, když jsem tě dnes večer zastavil? Šel jsem do Tinue, řekl Seop, trochu rozpačitý z toho, jak se do příběhu vžil. Tvář měl červenou, cítil horkost a připadal si hloupě. My míříme do Belenaj, pravil Teris. Nechtěl bys jít raději s námi? Seopova tvář se na okamžik rozářila nadějí, ale pak pohasla. Byl bych vám jen přítěží, I žebrák brák má svou hrdost. Teris se zasmal. Ty chceš edemským ruhům vykládat o hrdosti? My tě o to nežádáme ze soucitu. Nabízíme ti to proto, že patříš do naší rodiny a v příštích letech od tebe vyslechneme ještě tucty a tucty příběhů. Žebrák zavrtěl hlavou. Nemám s vámi stejnou krev. Nepatřím k vám. A co to má co dělat cenou másla? Zeptal se Teris. My ruhové sami rozhodujeme, kdo do naší rodiny patří a kdo ne. Ty jsi náš. Rozhlédni se a uvidíš, jestli ti lžu. SEOP se rozhlédl po kruhu tváří a viděl, že Teris mluví pravdu. A tak s nimi stařec zůstal a žil s nimi mnoho let, než se jejich cesty rozdělily. Ještě mnoho toho spatřil a vyprávěl mnoho příběhů, a díky tomu byli na konci všichni moudřejší. Toto se skutečně stalo, i když před mnoha lety a mnoho mil odtud. Slyšel jsem to z úst zemských ruhů a tak vím, že je to pravda.